Fahamu, Vladimir Putin, jasusi anaitaka kuirunisha ile Russia ya Stalin na Lenin. Mwanda aji ni Dennis Mpagaze, mimi naitua Ananias Edgar. Rais Putin haeleweki, yuko hivyo tangu kuzaliwa kwa ke, haijulikani nanyalimza. Hillary Clinton kwenye kitabuchake cha the hard choice. Amiandika Putin alizaliwa miaka nane baada ya mama yake kunusulika kuzikuwa kiuwa mzima kipendi chavita ya pili ya dunia. Ni baada ya baba yake kukuta mwili umama yake umepakiwa kwenye lori lilokuli na kusanya maiti mita ni kuenda kwa zika. Alimtambua kwa viyatu wa livova. Haka uomba ule mwili. Hile kumchukua haka kutabado na pumua. Mama Arikua Amezimia Kosababuyanja Mze Akampahulumaya Kwanza Mama Kazenduka Oktober Saba m w a k a r f o n i Matisa Hamsinambili Akazaribajasose Vladimir Putin, Raiso f Russia Hataivio b、e Putin, ja、a d a Putin a r i k u a u k a n u s h a Habari Zahila r i n t o n Sia Tukabaki Kushanga Mana Tayari Kitabuki k m t a n i Putin anasema, wakati mama yake amezimia, baba yake alikuwa vitani kwa mudamrefu. Walio msaidia mama yake ni wajumba zake. Lakini pia, kuna kibibi kina trend mitendaoni. Akidai Putin ni mtoto waki kabisa. Halimzaa mwa kerefunji miatiza hamsini na mume wa mtu. Halipo kuja kuolewa huko jojia. Mume wake halimuambia simtaki hui mtoto mpeleke kubaba yake. Putin alipo fikisha miaka kumi ikabidi Bibi amrudisha Rasha kwa zizi wake. Bibi ana sema aliyendelea kumtafuta mtoto wake mpa kamari ya msho alipo ambioa mwanaieni afsa usalama wa taifa KGB. Mwaka elfu moja miya tisa tisina tisa akamua na kumariya kwa kwanza kuni TV alipiga kilele kidogo afi. Hakaanza kutangaza kamona mwanae. Vyombu viahabari vikaanza kusambaza huo uvumi, serikali kakanusha. Tangu siku hiyo bibi anasema. Hamekwa kitembelewa na watu mbalimbali kijijini kumsi afunge mdomo lakina mesema hayuwezekani. Kama hawaamini yukutayari kupima DNA. Kuna muandishi halijifanya mjuaji, hakaenda kulifukunyua. Kilicho mpata hadishetani na mama yake walikimbia. Maana ndege aliopanda wakate natoka kumwajibibi ili crush na kuwa watu wote, muandishi mwenyewe utakuja kumjua. Ni Atiomi Borovikim Rusi alikufa siku tatu kabla uchaguzo wa Rais. Wakati mwingine kufuatiria mambo ya wakubwa inabidi uwe na pumzi ya kutosha, vinginevio utakaangwa mchana kwe upe kabisa. Na kumbuka hata Carlos Kadoso wa msumbiji alikangwa hivivi. Alikufa bada kumaliza kuandika habari ya ufisadi wa Bengiku. Wakati tunajianda kwa muka na habari kubwa ya ufisadi, tuka muka na habari kubwa ya mawaji ya mpika habari. Huyo ndio Putin, sisi hatu mwelewi. Russia hawa mwelewi, Marekani hawa mwelewi, hata familia yake haimwelewi. Hivi tunaviongea Putin hanamke anaishi kisela au tuseme anaishi kihuni. Afrika kama haunamke unaonekana muhuni ajabu sana. Putin... Alia chuo nami kuwa ke baada ya mama kuna jamani ukubizi na kazi kuli kufamilia, maisha yandoa na yomiti yani mingi jamani. Unaweza kuacha chuo kwa sababu huna kazi na bado kipata kazi, ukacha chuo vile vile kwa sababu ukubizi na kazi. Ntakusimulia baadae hadithi yakuachana kuwa kuna yambio la kujifunza, hamsa kwa wale unyanyuto ya kujia kuwa na kwa sababu yandoa. Maana vijana wa siku hizi mnauna fashin ni kuuwana tu, chefu. Hebu ngoje ni kwambie. Kitu kinachuatesa majasusi wengine yale maisha ya usiri na uzalendo mkubwa kwa nchi zao. Unaweza kuishi na jasusi miaka yotu sijue. Ukaja kujua siku emekufa. Hawa wanokutishia na vibastola huko baasio majasusi wale. Zile ni pombe zao kubwani. Majasusi hawanaga upuzi huo. Ukitaka kujua hiki na chokwambia, soma habari za Putin kwa kina kupitia kitabu ucha The Death of a Dissident, The Poisoning of Aleksandra Litvinenko and the Return of the KGB. Ili mimi ni pati nafasi ya kuendelena mambu mingine. Basi buwana, huyu Putin ni msomi wakiwangu cha PhD. Sio PhD ya heshima kama ile ya msukuma wa Tanzania. Ya Putin ni ile ya kukada rasani. Tena, ana PhD ya shiria za biyashara. Alianza kusoma anamiaka minane. Ilikuwa ni September mwusi mwakilifunji miatisastini. Msingi alisoma shule iliuhitwa namba miamuja tisina tatu. Iko Bascovland na badai alijunga na Leningrad State University. Kabla ya kuenda chukiku, alikuenda makaumaku ya usalama KGB kuomba kujiunga na usalama wa taifa. Wakamuambia dogo hii taasisi watu wa wajileti. Huwa taasisi ndiyo ina watafuta. Dogwa kauliza sawa ni muelewa. Lakini mnadhani ni masomu gani mtu wakichukua ya tafa kufanya kaza usalamu wa taifa. Wakamuambia sheria. Dogwa karudi kupiga sheria chukiku. Hapanapo kuna la kujifunza hasa kwa vijana wetu. Kabla ya kuenda chuo. Kafanye utafiti mitani ujue ni elimgani natakiwa. Sio unajiendea kusoma kukubatisha kama mpiga lamri. Wakati mwingine hata watu wana ukuzunguka. Wanaweza kukuonyeshanji sahi hata saka manawau wako kuuonyeshanji sahi. Putin alizungu kwa namazi sosi yakamonyeshanji amapema. Babu yake alikuwambia shi wa mara iisu wa wilie katika vipindi tofauti. Kwanza alikuwambia shi wa Vladimir Lenin na baadae Joseph Stalin. Kwa hiyo babu yake mpyashi alimonyeshanji amyu kumapema. Unaona hiyo connection? Usione vilele ashehe vina connection? Yaozekana amewenza kunazorora na, na viatu vizuri kwa sababu huna connection. Bada yaku maliza masomoyaki mwakelifuni miatiza Sabina Tano. Alijiunga na usalama wa Taifa, maafunzo ya usalama, ali pigia kikosi na mbembe na moja pale oktaham Jinirandgrad. Mwakelifuni miatiza Thamanatano, ali pereko Germani, mashariki kufanya kazi zaki jasusi. Wakatuo uGermani magaribi ni semia Soviet. Kasikilize makala yetu ya Rais Kim Jong Un wa Korea Kaskazini, au yewe ujerumani rimeswaji na Rusia. Bada yakuanguka kwa ukutoa Berlin taratisa mwezi November muakafunia tisa semana tisa. Putin harirudi Rusia na kuendelea na ujasuswake, haripende kwa kitengo cha masuala yake genie. Sovieti lipanguka hariamu kuachana na kaze usalama. Hakukubali kuendelea kwa semi ya waasi maana liyamini katika umoja ni nguvu utengano ni uthaifu. Aliachana na ujasusi Agosti Shurini mwakilifu njimia tisa tisa na moja. Unajua waungwana wakitofautiana na mfumo wanajiu zulu. Washenzi wakitofautiana na mfumo wanakaa kimia na kusubiri ufe wa kuseme. Putin hakuwa mshenzi alikuwa mungwana. Putin anasema bada ya kwa chana na KGB. Hali ilikuwa mbaya, ikabidi amtafute ya rafiki ya kiwa zamani Anatoly Sobichak. Huku akiendelea kufanya kazi za udereva teksi ilikujiungiza kipato. Kipindi hicho, Anatoly Sobichak, indio mea wajiji la Leningrad. Mea akampa Putin shavu ula kuwa mshauri wake. Putin akafanya kazi ofisi ya mea hadimuakrifu njimia tiza tisna sita. Halipuji uzulu baada ya mea kwanguka kunyu uchaguzi ambao Putin. dio alikuwa campaign manager, akainde zake jijini moshi kutafuta misha. Huko nema kubwa kubwa na nema ndogo ndogo zikamshukiya kwa sababu iliisha tabiri wa kuamba bahati yangua ikomiguni. Alipata kazi ya office rise, kazi yakusimamia marizote zanchi. Maachi shirini sita muakrufuni miata tisina saba. Rise yakamteua kuamse dizimku wa staffi kulu. Julai shirini Natasha mwakrefu mia tiza tisna nane, rais yakamteu akwamkurugenzo salamu wa Taifa. Agosti tisa mwakrefu mia tiza tisna tisa, rais akamteu akwa wazirimku wa Rusia. Una juu akunawatu historia zina wa beba vizuri na wengine zina wa angu shavibaya. Putin historia ilimbeba vizuri. VP uweu manango ukijaribu kuangaria historia yako unaona nini? Kuna uwezekano wa kukubeba au kukumwaga. Basi bwana, Disemba sela sana mji ya Mwakelfuni Matissa Tisnatissa. Rais Nelson aliyozolo kwa sababu zakiyafia na kumuachiya Putin, akikaimu rais inpa kuchaguzi lipokuja kufanya kama chishirunasi cha Mwakelfumbili. Putin agachaguliwa kuwa uraisu wa Russia kwa silimi hamsina tatu. Wakati huo amepata urais, tayari rafiki yake Anatoli Sobichaki Maskini. Alisha kufa zake tangu februari shurini mwakarifumbili. Najua asingi muacha hivi hivi mana huyo ndiyo ali umuingiza Putin kunye siyasa. Siku amepewa urais mwakarifumbili. Mtoto akuanza kutoombuliwa alikuwa mtoto wa rais ya Olympic ya Dabe kuwa rais na zungumzia mtoto wa rais Nelson binti Tatiana Borisovna Yumasheva mtchapoka wa Professor Boris Abramovich Beresovski Professor alichapoka na binti mnyama iisha kwa sababu alijua kuchapoka na binti mnyanja uteshia kuitemsa familia yako halafu Professor alikuja kwa billionia. Sijui kamchepuko kake kalimsaidia, maana ndiyo kalikuwa kashauri ka rais enzi hizo. Kipindi chaubinafsishaji Profesor alijibinafsisha TV ya Taifa yani Channel One. Mpaka mwaka lifu njimia tiza tiza na saba Profesor tayari ni bilionea. Utajiri wake urisoma dola bilioni tatu za marekani. Putin alivyo kama tanchi Profesor alifilisiwa na kukimbilia uwa mishoni wingereza. Akiwahuko alimshambulia Putin na wongozwe wake. Machi ishirinatato, mwa kifumbili nakumina tato. Tuli kuda Professor Beresovski amefia nyumbani kuwake. Wali mnyonga, nani alimnyonga? Kaulize polisi. Putin pia. Alimshuguli kia Bielonia w Rasya, Michael Kordokovsky, kufisadi na kukupepakodi. Wakasema kwa sababu, kwa na ripesa kisasa, sikuwa sababu Bielonia huyo alifazili kuanguka kuwa Soviet. Kordokovsky alitiwaselo na maliza kuzeka piguamnda kuwa thamani ya chini kabisa, katika utawala wa Putin matagiri wanaweza kufanya lolote. Yamaa hana utani kabisa kwenye masola yanchi. Yuko Sirius muda wote hata kucheka kwake ni Nadra. Anataba samtu. Tena kwa muda mfupi sana. Halafu ni mtala muajudu na karet dunia yote najua. Anamkanda muawusi wajudu na karet. Hana kitambi kama Kim Jong-un, mbenda kula. Huyo mtu ni uniki kwanza kuzaliwa kwake mpaka ratiba ya maisha yake. Kwanza kabisa Putin anafanya kazi zaki usiku. Ndiyo mana anachilewa viyote kulala na kuamka. Anaamka kuanzesa sita mchana na kisha kupata kifungwa kinyo cha mayaya kukanga na ujua ulezi sio mikati na kipolo chawali. Kipolo chawali kinalimaza akili. Halafu mayaye nyewe ni ya kwale. Sisi kula mayaye ya kwale hadi uambiwe na mganga ukenyeji. Putin Akimaliza kula anashusha kikome chakahawa kisha na ingia kuimazoezi kuimarisha viungu vya mwili na akili. Anaogelea kwa masaa mawili. Anasema kwake wakatu wa kugelea andi umuda mzuri wa kutafakari mambu makubu ya kitaifa. Lakini pia hata watala muaafia wanashauri sana tugelea. Maana kugelea ni tiba ya akili na asira. Akitoka kusim, anaingia jim kutengeneza bodilake. Ananyanyua sana viuma yule mshua. Ana miaka sti na tisa lakin ukimuona utadhani yuko anda fote. Sio mwenzangu, kadri unavuzidi kufanya mazwezi ndi vunavuzidi kuzeka. Tatizo mazwezi unapiga nususa. Mapu mziko bakuli la supu. Chapati nne, mtori, soseji na bia baridi. Udikuenda kupiga mazwezi ya mwili au mazwezi ya kula. Unaachajie kuzeka kwa mfano. Vya kuigabwana. Wengine uhu ni tu, ndiyo unawapeleka jim. Hovyo kabisa. Baadae Putin, muda ukiwa mikuenda sana, muamba na ngeofsini. Agifika huko, anasoma tarifa zote za kijasusi, na kusikiliza baadha sauti zilizore kudiwa kutuka kwa viyombu vya abari vyandani na njianchi. Halafu ananza kupiga kazi mpaka usikuwa manane. Burudani yake kubwa ni mvinyo, ice cream. Nyama, iliokatwa vipande kwa umbo la ulimi. Raha ya ulimi kulamba ya hee. Kila bade ya menyu anasushia vodika asio jagila maaji kambanyie. Lakini pia kumbuka huyu jamaa ni rubani wandegi za kijeshi. Mwaka elfu mbili na moja alichukua ndegi ya kivita na kuenda kushambulia chechnya na kurudi salama. Alikuenda peke yake. Raisu anchi huyo anakuenda kupiga. Sasa unanza kuelewa kwa nini marekani haimsomi huyu muamba. Putin anajua kitu kimoja tu. Kuirudi sharaa cha kuni viongozi vyaki vyakifekiduniya. Jama anatembea na falusafia gaidi akwanza、e, mali zese kumsa meza ba mara sabini. Anasema kazi yako sa me ni ya mungu. Iye iye kazi yake ni kumperuka gaidu kwa mungu. Kumbuka hakwendo kwa mungu bila kufa. Kwa hiyo ukimzinguwa ana kuwa. Jama ana uwasana ampa kana muogopa. Oktoba saba muakrufumbelina sida. Anna Porikovskaya, muandishu wa bari, alibuwa rushwa kunye jeshi la rasha kipinicha vite vya cheshi nya. Alipigwa risasi na kufa kiuwa nyumbani kwake siku ya Bethida ya Putin. Putin mwenyewe alikiri kwamba. Kifuchake kimi eletia matatizo serekali kuliku hata alio yaandika. Katika hilo dunia ilimsema sana. Lakini ndio kwanza hanampangwa kubadilisha adhima yake kurulisha nguvu ya rasha kama zamani. Hata kwa vamia krimaani katika kutokeleze zandoto yake, na kumbuka baada ya Soviet kusemba ratika, sila zote zilibaki Rasha kuanzia Meli zaki Vita, hadi yekituacha kivita kilitoko krima ya Ukraine. Lakini pia mabombayote yanawasambaza gesi kutoka Rasha kunda nchiza uliye magari biyani ubeligidi, Ufaransa, Ireland, Luxembourg, Monaco, Netherlands inauingereza ya mipita hapo krima. Ndiyo mana Crimea walipotaka kujiunga na NATO, Putin ali watuanga. Leo anampiga Ukraine kwa sababu hizo hizo mpangwa kujiunga na NATO. Mpaka aondoki madarakani kwa kweli mabipari watokuwa menyoka. Kwanza hata uampangwa kuondoka madarakani anaobasi. Kipindi, amemaliza vipindi vyake viwili katiba ilimbana sigombe. Tukajua ndiyo imetoka. Unajua kilichotokea? Aligombea aliekuwa wazirimkuwa ke Dmitry Medvedev. Alivo shinda uraisi yaka mteuwa Putin kwa wazirimku. Fikra za Putin zikendele kudumu chine utewala wa raisi Medvedev. Kipindi cha kwanza cha raisi Dmitry Medvedev kilipo karibia kuisha. Alisema hata gombea awa miapili kwa mugibu wa katiba. Badala yake yaka mpaofahio Putin. Putin haka sema asante haka gombea awa miatatu. Hakashindau raisi alafu wakamteua raisi Medvedevu kuwa waziri mkuwake. Leo Putin anatawala kipindi chane sasa. Hana mpangwa kutoka madarakani, amesha ibadilisha katiba atagombea hadi mwakilifumbili na thilathina sita. Na zani mpaka kipindi hicho. Atakuwa mishafuta mambo ya hovio hovio ya nauchochewa na mabipari kama vila ushoga na ndoa za jinsi ya moja. Rasha ushoga ni marufuku. Ugikamato utafungu hadi usaukwenu. Putin bana, amipiga marufuku hata vyakula vyajie muo. Anasema ndiyo vinasababisha ushoga. Etikuamba mwanaumi ya kivila, anajisikia hamu ya kuolewa ulewa. Da, Putin, amini shinda tabia. Yote haya ni kupambana na marekani hadi ya mshinde. Na kumshinda marekani siu muziki wa kitoto. Labda mpango waki wa China wakuangusha dola ya marekani utiki. Mpango wao ni kutumia fedha ya China. Inaitwa juu an ilahapo kuni dolla Marekani alchezasana kila kitu kina thamini shaukwa dolla yao ukichechini a ya dolla moja ni maskini hata uchumi wa dunia una pima kwadola yaowezekana hatakilizeti utakuona zipeima kwadola lakini miye na vojua hata wakianguza dolla Marekani bado wanaweza wasimshike mana Marekani anawechezasana kuniaki kizuwatu. Ali kwa niu, baba wa taifala Singapore, aliwai kusema wakati china inategemea kutumia akili na vipaji vya watu wake bilioni moja. Marekani inategemea kutumia akili na vipaji vya watu bilioni saba kutoka dunia nikote. Marekani wakijua una akili wana kuchukua ukafanya kazi kwao. Kwani lengo la green card ni nini? Siku tafuta watu uwenye akili kutoka kilakone ya dunia wakazalishe kwao. Mgonjo wa akili hawezi pata hio fusa. Nenda marekani kwanze jeshini hadi viwandani. Utakuta kuna waswahili uinyakili sana wakijenga marekani. Afrika tunafukuza hadi uinyakili kwamba wanamaliza jirazetu. Yani mwenyakili anabembeleza kuja kufanya kazi hugu. Na wakati marekani inabembeleza uinyakili wakafanya kazi kwake. Na utamaduni huu wa marekani kutegimea kiliza watu bila kujali mipaka urianza toka enzi hizo. Hata yali mabomu aliyopiga pali Japan, yali tengenezwa na wakimbizi kutoka ujerumani enzi za dofu hitwa. Yani wakimbizi walipio heshima ya kuendeleza uvumbuzi. Afrika wakimbizi ni kuafungia maporini huko hata kama wanakili. Tembelea kambi zetu za wakimbizi. Utashanga kukuta madaktari bingwa ya kisubiri kula kwa foleni na wakati ospitali zetu wazina watalam. Afrika walai tunaumwa. Hivi. Unajiwa hata aliegundua ukimu ibukoba alikuwa mkimbizi kutoka Rwanda Hii ni habari ya siku nyingine Baada ya Marekani kurusha yali mabomi yalutengenezo kwa akili ya wakimbizi wakijirumani Na kuwa maelfu Joseph Stalin Hakupenda kile kitendo kwa sababu Japan alisha salimu amri kunye vita Na viongozi wake kama generali Hedakito Jonah Sugiyama walikuwa mishajiwa Akili inawabeba sana Marekani Americani inawatu kazi yao ni kufikiri tu, hatawewe kama unamradiwako wajiru watu nyakili, acha kupoteza muda kwa jiru wajinga etikosa babu binadamuotini sawa, binadamu hatukusa wakatika mambo yamsingi. Hatua anguko la Soviet ni nyakili za Americani, na kumbuka rais Rona di Reagani Americani aringe madarakani amewapania wa Sovieti yatari aruiita Ivo Empire. Haka wafanya fiti na kwenye uchumi hadi waka chuchuma. Unajua alichuafanya. Alizisaidia nchi nyingi kuzarisha mafuta kwa wingi na kisha kuya uza kwa beya chini. Wasovieti waka kwasa soku la mafuta yao uchumi ukalema. Maisha ya wasovieti ya kanuka. Pombe ndiyo ikawa mfariju wa umku. Aliegundua pombe lo? Yani mtu waki wana huzuni na lewa. Haki wanafuraa na lewa. Haki pata kaza na lewa. Haki fukuzwa kaza na lewa. Haki hoa na lewa. Haki achika na lewa. Raisi Gobachev haka ingia madarakani na sera ya kufufa uchumi ya kadunda. Serazaki mbili zirituwa Glasnosti na perestroika, yani uaz na ukweli. Watu hawakumwelewa, lakini Raisi Bush baba, alimtembelea Gobachev na kumshauri askatitama. Akomai na demoklasia watamlinda. Hakujua kama Bushi Baba wa Fitna alikuwa na mpango kuimaliza Soviet. Gorbachev haka kubali kichwa kichwa. Haka rusu mfumu wa kidemoklasia wa vyoma vingi. Haka saini kuondoka kwa majesha Soviet ujerumani mashariki walikukua wakilinda kina Putin. Ukuto wa Berlin, ukaangushua. Ujerumani ikawanchi moja. Jamuhuri nyingine bada kuona inawezekana zikaanza kudai uhuru wao. Januari, mwakrefu ni miyatisa tisina moja, machafuko yakatokea Lithuania na Latvia. Usovieti kapeleka vifaru kuzuiya machafuko boshika laani vikali. Mara wakomnis tuaripinga masuala demokrasia wakapiga jaribi wa lakun pindua rais Gorbachev likazimuwa. Decemberishirinatano mwakrefu ni miyatisa tisina moja Gorbachev, akagiuzulu na fasia kwa raiso kusovieti na kumuatia bolisi la siniu rais. Bendera ya Soviet kashushua, bendera ya Russia ikapanda. Goba Chevo kasema, kujuzuru kwake ilikuwa nisawa na ushindi. Maana kwa kufanya vile, aliyokuwa maisha mamilyoni ya watu ambayo. Yangipelekea kwa vita vya winyu kwa wenyewe, endapo ngingenia madaraka. Mpaka leo kwa nchi za magaribi Mikhail Gorbachev ni shujaa aliesaidia kuhisambaratisha Soviet na wakati nchi ni Russia wanamuona msalite liipoteza nchi yao. Vita baridi indio ikawemeisha kwa marekani kujitualia ushindi. Kwa kweli ilikuwa ni vita kubwa maana ilikuwa ni vita vya kueneza itikadi ya kibipari na kijamaa. Baba wa ujamaa alikuwa ni Soviet na wakati baba wa ubipari marekani. Soviet Cholejitahili eku pande kizavi yanguzo dunia ni kwa kuanzia na China wakatuo wa mauzedong, Cuba kwa Fidel Castro, Serbia kwa Slavodan Milosevic, Vietnam kwa Hock Minh, Korea kaskazini kwa Kim Jong Un, Venezuela, Bolivia, Chile, Ghana, Libya, Angola, Mozambique, Afrika kusini, India, diarasi na matibabu mengi na kibao, Marekani naiyafanya hivyo. Aliwasaidia akina mabutu na kuwa uwa kina pati sulumumba. Ali msaidia sa vimbi kupambana na serekali ya kijama ya Angola iliokue kisaidiwa na majesha Cuba. Lakini Marekani alisaidia kuwa minkuruma kupinduliwa na kuuwa ndato yake kuyunganisha Afrika. Leo amekuja Vladimir Putin. Kuirudisha ile Russia Soviet, mchi ya Lenin na Stalin. Hamekuja kuirudisha hile nchi ilioyitua Russian Empire kabla mapinduzi ya mwakarifunyumia tisa sabina moja. Familia ya Ramanov ndio ilikuwa ya mwisho kutawala Russia Empire. Iliingi madarakani mwakarifunyumia tisa kuminatatu na utawala wawo kufikia kikomo mwakarifunyumia tisa kuminasaba. Baada ya Bolshevik Revolution yani mapinduzi ya kijama ya riongozo na Vranmi Lenin. Huyu Lenin tangu utoto wake hakupenda unyonya saji. Hakiwa chuoni, semester ya kwanza aliongoza mgomo kupinga sheria kandamizi ya kafu kuzo chuo. Lakini badai alirudi kumaliza degree ya sheria. Jama, alikuwa msumi mzuri sana wakazi za Karl Marx na Friedrich Engles. Huko alijifunza kwamba tabaka lakati ndio lenyewezo kufanya mapinduzi. Tabaka linaundwa na watu wakipato cha kati ambao, wengi wawo ni watumishi wa uma, wafanya biyashara wakati, wana sheria na waandishi. Endapo tabaka hili litamua kuwa washabiki wa watawala basi tabaka lachini yani watu akipato chachini, wataendelea kuumizwa. Lakini tabaka hili lakati likisema no. Serikali lazima itatii kwa kuwa kundi hilo linanguvu kubwa. Ndiyo kundi linauzalisha na kulipa kodi. Profesor Shivji anakwambia wasomi wanagopa kuikuso serikali kwa kutegimia utewuzi. Ленин baada ya kusoma mawazo hio nakuiele wa hakufungia vita bokabatini. Badala yake aliunganisha tabaka hilo chini ya Kaulimbiu ya All Wickers United. Kwa kuanzisha chama cha Russia Social Democratic Labour Party na baadae kilifahamika kama Bolshevik. Chama kikaongoza wafanya kazu wa Russia kwa kushurikina na wakulima, kufanikisha mapinduzi yao kwa kumfurusha mdarakani Alexander Kelensik. Lenin hakaandika historia ya kwa kiongoza wakuanza wataifahilo laki jamaa. Hakaongoza Russia kwanzea mwakrifu njimia 97 haja ilipokufa. Yeye ndio aliyebadisha Rasha kuwajamuhuri ya mungano kisocialisti waki Soviet yeni Soviet kufupi. Ilikuwa ni mwaka ilifunji ya tisa shirunambili. Baada kuinganisha baada jamuhuri zilizowamuwa kwa idhaa kujiunga katika moja huo, moja ulianza na jamuhuri sitambazo ni Eminiyan, Azerbaijan, Bielorussian, Estonian, Georgian, Russian. Ukrainian naniingine zirendelea kujiunga hadi kufika kumina tano, Nchihizo ni Uzbek, Turkmenia, Tajiki, kioni Moldovia, Latvia, Kegiz, Kazak na Estonian. Januari ishirinamoa ya muakaire funjia tisa shirunanne. Lenin arifareki dunia na kumwachia mwanahume wa Shoka Joseph Stalin. Huyu Stalin nae alishiriki yali mapinduzi muakaire funjia tisa kumina saba. Alikuwa na nafasi maalumu diyo mana Lenin, alimpenda na kumuwaidi kwa mbrithi wake. Unajua lipiwa kazi gani enzi za harakati? Alipiwa kazi ya uizu wa pesa za kuendesha cha machao. Aliteka mabasi, aliteka watu, alivamia makampuni na kurudi na pesa za kutosha kufanikisha harakati. Uyumseminari alikuwa jambazi sugu. Aliendelea na ubabe wake hadia kiwa rice. Aliamini katika nguvu. Alikuja na mpango wa maendeleo ya haraka ili taifalao lisiangamie. Ndani ya muda mfupi dunia ikashudia Russia kileleni. Ili ngara katika uchumi wa viwanda. Stalin alitua Russia kunye jamiya kikulima mpaka kuwa nche kiviwanda. Pamuja na ubabe wake jamaali ogopa sana kifo. Walinzu waki walipata shida sana. Ukimuamusha grafla na kuwa. Kwa hiyo Stalin akilala ilikuwa muiku kumuamusha. Siku moja linge kulala usiku kumpa kake shuyake jioni hakuamuka na watu liogopa kuna kumwaambia. Wadi pogi tuamuhanga, wadi kuta yuko chini kujikoyolea ana koroma. Kumpeleka hospitali ya kafa, mkuu wake na dia lidiuwa maana wadi penda na sana. Stalin alipenda kusema mkuu wake ndiyo mtupeke dunia ni aliyeweza kuulainisha mkuu wake iko hivyo. Hakuna mwanaume mgumu mbele mwana mke watu ni laini kama mkate kwenye chai. Kabla hajiafa kwa kweli Stalin, halipambana kuilinda Soviet na rasilimali zake. Tangu wenzihizo mpaka leo, Russia ndio nchi enye rasilimali nyingi kuliku nchi zote duniani, njiyo maana Stalin akaja na mpango wa maendelewe ya raka Sovietisi angamie. Russia inaongoza duniani kuzarisha mafuta, Gesi, madini muhimu yewanda. Mazao yamisitu, mazao yanafaka nambolea. Kabla yako sambaratika, Sovieti kuna kilomete zambaba milioni shirunambili nukta nne. Kuasasa, Rasha ina ukubwa kilomete zambaba milioni kumina sababu nukta moja. Iani Tanzania, inaingia mara kumina tisa. Rasha imepakana nanchi kumina tano, ikiwe mo na Marekani. Nchizenyewe Norway, i n Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Belarus, Ukraine, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, China, Mongolia, North Korea and a m e r i k a n i Hapa nilipo sema Russia inapakana na marekani, kuna mtu tayari hamisha anza kupinga bila kuliza kama farao. Sikiliza, Russia na marekani zimitenganishwa na maja mlangu wa baari ya Pacific na Arctic. Mlangu huo unaitua Bering. Ni kilometa tatu nuktanane tu unengia marekani kupitia jimbo la Alaska. Hata Alaska ilikuwa sehemu ya Russia, waliyuza. Kipindi cha baridi huwa maji ya naganda kiasikwa mba, unaweza tembea kwa migu tukavrashia mpaka marekani. Huomlango ndio walipita wahindi wekundu kuingia marekani. Wakati wanawinda dubu kutukia mungolia, walijikuta waku marekani. Kipindi hicho maji ya meganda kwa baridi, ilivu ya yuka wakueza kurudi tena, wakanzisha maisha hadi leo. Ndiyo sababu tunasema marekani ni inchia wahindi wekundu. Russia ni kubwa hadikuwa na masatu fauti indani ya nchimoja. Yani eneo mojila Russia linaweza kuwa na saku minambidia subuhi wakati huo uo eneo jingine ni saku mijioni. Au se moja inaweza kuwa jumatatu na nyingine jumane. Ndiyo maana matamku ya serekali yanatangazo kwa masaya Mosko na sio masaya Russia ilikuondua mkanganyiko. Sasa ili natharia ya moyo wa dunia yani The Hartran Theory diyo inafanya kila mtu haitole macho Russia. Natharia hiyo ili wanzishwa mwakarifu njimia tisa na nane na sahalfo di makinda kutoka wingereza. Inasema takaita wala Russia atakuwa metawala dunia. Hata moja sababu kubwa ya dofu hitwa. Kufamia Russia mwakarifu njimia tisa rubana moja kabla nchi nyingine zote ni kwa sababu waliamini katika natharia hiyo. Halijua kama tampiga Russia mapema basa tatumia raselimali zake zote kuipiga dunia yote. Lakini pia Hitra alipambana sana na wanasayansi wa ujirumani, waweze kutengeneza bombla nyukria aikalishe dunia lakini wa marekani walimuai. Kama ngefanikiwa mpaka leo dunia ngekua chini ya Hitra, Stalin adiendelea kujimarisha hadia kawatishio la dunia. Ilifiki ya kipindi marekani ikayashauri mataifa ya ulaya kuunda NATO ili kujilinda na ruashe ya Stalin. Nato iliundua mwakrifu njimia tisa rubana saba, lakini pia Marekani kukusha uriana na uingereza. Wakanzesha dola mkakati mashariki ya kati. Dole yenyewe ni taifla Israel. Iliundua mwakrifu njimia tisa rubana nane. Wale Israel siwa yahudi wakunyi Biblia. Wale ni wazungu waliowe kwa pale kuibana vashia, isizimeze nchi za mashariki ya kati. Bahati yao, wasingejipanga msovit alikuwa na wazamisha... Imagine mwa kifungia tisa rubana saba, Rasha ake shangaza dunia kwakunda bunduki hatari, tena icho AK-47. Halafu ili buniwa na majeruhi wa vita vipi dunia, Michael Kalashnikov, kui bwana ali vunge kama kono akapeole kizu ya kuenda kuyuguzwa. Badala ya kupumzika, alianza kufikiria namba ya kumaliza mapungufu yalio kuwa kuni bunduki zilizo kuwa ziki tumika na jeshi la ula Rasha. Mapungufu yenyewe iri kuni pamoja na bunduki kujambala maajiri na pungia. Ali tumia likizo ya ugoinjwa kusuka bunduki ambazo hazikuona mapungufu kama yale. Askaruhue wa kibuka na AK forty seven, namba Aruba na saa baani muaka ili putengenezo ya nyuma kifungia tisa Aruba na saa ba. Na ke inekifupecha jina la mbumbuzi kala Shinkov. Nenda YouTube utaona majaribu yao ya hiyo bunduki inatupa kwenye topesito. Naikitoka bado na gonga mzigo kama kaua, wazama binla deni mwenye wealie kubali, alikuwa haya chihata kidogo, machinzi hii imeleta madara makubwa sana duniani. Hadi Alfa Brown diakakitiungia kibao, kena itwa kala shini Kovalov, halafu hata Michael mwenye weka fa mskini. Mwaka elfu ni miatisa rubana tisa Rasya, akishangaza chana dunia bade akurusha kumbolala nyukria kama yaliyamarekani. Marikania lijuwa anayo pekee ake, hofu kazi di kutanda. Marikania kai juu tu kisinzia tunachaka. Mwaka kifunyimia tisa hamsina saba, Russia, Akarusha, satelite yakuanza, Duniani zimekadua. Halafu wakati watu wanendelea kudua, jama, wakatumaki jana wao moja, akatembele mwezi, akayenda nakuru disalama ali tuajiiri gegaruian. Mwaka elfu nyimia tisa saina moja, Rusi akapelika makombo rani yokuambia pale Cuba, akilenga kuizibiti miji mikuwe Marekani kama Chicago, Atlanta na New York. Wakatifu wa Shirika la Ujasusi KGB ina wavuru gabela. KGB ndio ilifanya Soviet kuatishia uzi duniani. Wakati huu naunguzo na jasusi Yuri Andropov ambaye alikuja kuabrisua Rasha Badaye, KGB lipenyeza majasusi wake hadi kuniya jeshi la Marekani, mojawapo ni Anthony Walker ambaye alifanya kazi kwa miaka kumi na nane katika jeshi la majini la Marekani bila kujurikana, alikuja ku kamatoa muakrifu ni mti thamani tano na kuu kumi wakifungo cha maisha, alikuwa Agosti shuru na nane muakrifu mbili na kumi na nne. Mwenzake alihukumiwa miaka miya tatu sini na nane jela. Kuakwelim Soviet aljitahidi kumbana Marekani kila kona. Mwaka elfonye miya tisa sabina moja. Wakati Marekani inataga kufa miya India mSovieti limzuiya. Hawa babe waduniya nzizi zolekabana kwa kama ni kusambaza tukadi zauko kusomeisha watu watole simeisha. Tatizo vijana waki Afrika waliokuenda kusoma Soviet walirudi na waki wakizungu. Na wengine, walirudi ni walevi sana. Ukiwaona ni kama umichanganyiki wa flani hivi, kazi ofisini hazikuendi bila kupiga chupa ya gongo. Maana gongo ndio walawi liendano na ukali wa pombi za Russia. Na kumbuka denisi mpagaze, aliwaipita Russia. Hili, kupata usingizi, walipiga kinyuaji kimoja kineitwe The House. Ukiwe kamdomoni, inawaka kwanzea kohoni hadi kunyutumbo. Pombe ni utamaduni wa warusi. Kuna sehemu kyo mbamba ya kuniwa una pua pombe. Rasyani ane kuwa ulevi duniani, lakini bora hatawa waliotoka rasyani wa levii, kuri kwa waliotoka katika nchiza ubepari niwezi. Angalia historia ya maji zima kubwa Afrika ilikuwa soma. Ni kuele kuna waliorudi wakovizu ri kama kina nyerere, kuamini kuruma, lakini wengine ilikuwa hasara tu kwa Afrika yetu. Imagine kamuzubanda arivo rudi ya misau hadi lugha tayi kwa Malawi. Ubabe wa marekani wakuilazimisha dunia kufanya mambu ya hovio ndiyo Putin ya apendi. Aliwai kusema Russia haina pesa kutengeneza silanzito. Hila wamemua kufanya hivyo baada ya kuona kuna nchi moja inatumia vibaya nguvu zaki zaki jeshi kuaribu ustawi wa dunia. Hapo ndipu waungwana tunapogonga chia zina Putin. Hatutaki uonevu. Marekani ametuonia sana buwana. Marekani kamua lumumba. Kamuwa Gadafi, kamuwa Sadam Hussein, tena kuku mnyonga kuku kamba hadi kichochee kakaatika halafu mtu na sema ati Marekani ni watuema, ongele ambelieangu ni kuna sekibao, sina shaka kabisa na wezo Putin nchiyake, kuanza sasa hivi Uruaisha ndio nchi inayongoza duniani kwa kumiliki silamba ya kabisa zaniukrisha, wanamzigo hadi ulitengenezo nje za Stalin, kama na vodioa sila zote zaniukrisha za Sovieti zilibaki Russia. alafu briefcase nyukria ya russia anatembea nayo puti ni muda wote inaitwa chaget anatembea nayo rais puti ni muda wote kila unapomona vraisi basi kuna jasusi pembeni yaki kaishika iyo briefcase kama akitaka kulipua nchia yote ni swala la kufungua na kuchagua semia kuelekeza shambulio akibofia vitu vinaitika ilitengenezwa kipindicha raisi yuri andropov ndio mana nato wanaogopa kuingilia operation ya ukraine mana jamaa anaweza kubofi wakaumia marekani na nato yao sasa wamechanga njikiwa eti marekani anatuuliza afrika tuku upandegani kunye vita katia vrush na ukraine mbona wakati wanaivamia libya hadi kumuamua muama rigadaf ya wakutuuliza Mbona, kipindi kile wanaivamia Iraki na kumnyonga Saddam Hussein kwa kamba hadikicho kikakatika wa kutuuliza. Sasa Afrika na vita vya rasha na Ukraine wapina wapi. Vita wamianzisha wao, sila wanauza wao, wanafaida wanapata wao. Sisi tunawusikaji hapo, hebu wasituchoshe. Wao wakaina Putin wayamalize. mana na Putin, amisha wake wazi kwamba hayuko tayari kuona taifa moja ri kiumiza watu duniani, kunawatuo na samani Putin hana uruma, ana uwa watu hovio. Hivi katika Marekani na Putin nani hana uruma? Marekani alipunguisha mabom ya atomiki pale nagasaki na Hiroshima, aga sababisha mazara kuwa watu mbakaleo alikuwa na uruma. Marekani alipoiwa mji ya Vietnam na kuwadia wasiona tia alikuwa na uruma. Marekani, anaposababisha vifo kule Venezuela kwa tamaza mafuta na uruma. Marekani, kamia yusha lumumba kunye pipala tindikali na kuivuruga Kongo mpaka leo haikaliki, alikuwa na uruma. Nani, alimfadhili Chaz Taylor, haka chinja ndugu zake pali Liberia. Nani, anamfadhili po kagami, anayifanya mawaji pali kivu diarasi. Kwa tarifa yako mfadhili mkuni Marekani, Marekani ya meuwa na anendelea kuwa. Bila Rasya kumtiam sukum sukuko wala i Marekani angewe tufanya vibaya maana hizi se Raza ke zauchoka msiyoto、mm, chunge pona boratu Marekani wafutike katika uza wa dunia tupumuwe hivi unayuo mzara aneto sababisha tangu washington vita baridi tumela zimishwa kufluata demokrasia isoto saidiya hakuna chaguzi zaki demokrasia zinazoisha salama. Kwa jina la demokrasia, marekani kazibebesha mizigwe madeni nchi nyingi kupitie mikopu ya benki ya dunia. Ambayo ni mali yake. Kwani benki kuya dunia ni mali ya nani? Putin. Anakumbia wakato kwe shimiana na kuthamini uhuru na mamlaka za nchi huru umifika. Tayari Putin amizu ya marekani na washirika wake kumuondoa Rais Bashal al-Assadi hukusiru ya. Yako mengi wacha animalizi ile hadithi ando ya Putin. Tangu Raisi Putin wa Russia achari na mkiwaki mpaka leo hajawa tena ni Raisi Bachelor. Afrika bila mke unaituwa Muhuni ajabu kweli. Ndiyo mana mtu ndoa ikizingua anauna kuliko ni achike ni ituwe Muhuni ni bora ni muwe na mimi nijiuwe ya ishe ni tamaduni za hovyu sana. Halafu sababu ya kufunjika kwa ndoa ya Putin isionja ni ubize. Putin alikuwa bize sana na kazi kuliko mke. Ndoa ni mtiani nye. Unaweza kuachua kwa sababu huna kazi, na bado kipata kazi ukaachua kwa sababu ya kuwa bizi na kazi, hilo ndilo ilumkuta Putin. Mkiwaki anasema kuna siku alipata ajari na kulazo bila Putin kuenda kumuona. Putin alipuambiwa mki kapata ajari, haliuliza mepona, wakamuambia ndio. Haka sema sawa ni takuenda kumuona, kikau kikiisha. Jioni alifika ospitali, haka ingia chumba cha daktari, haka ulizia hali ya mgonjwa. Haka ambiwa ikushuari. Kapata majerea madogo madogo na hali yaki na zidu kuimarika. Putin hakarudi zake kuendire na vikao bila hata kumuna mgonjwa. Tabia hizi za kutonyesha utu ndio zilinfanya waifu waombi talaka na kuenda zake kuolewa na kijana mwenye muda ila sio kijana lofa. Ni kijana mwenye pesa zake ingawa hazifikiza vrais zina watosha kula na kuinjoy. Hila wazungu kwa talaka wapokasi kweli. Hawa pendagi stress. Mambo ya siyui mpaka kifu kitu tenganishi hawana. Tumekaa miaka mitana umenichoka. Nimekuchoka kila mtu aangalie maisha mengine badala ya kuwana. Hakuna habari za eti wangu wa maisha. Maisha gani ya kununiana kila siku? Halafu wa zungu wa kia chana hawana muda wa kufuatiliana kama wa sohili. Mtu miachana lakini kila siku wanafuatilia statusi zako. Anatafuta nini kama siushirikina? Uwefu atiri ya tu, ukute kamposti ya rafiki yako, aliekuwa na kuzunguka ufe, kwani ulikuwa hujui kikulacho kingoni mwako, shauri lako. Ni maliziye kwa kusema, muhenga wakare na 21 amianza ziara kuzunguka Afrika nzima, kwa ni kahabari za Afrika kwa mendelewa ya Afrika, kwa kunumula vitabu vya kivipia vitatu kwa shiringi elfu kumitu, ni funguwa ubongo, miamba ya Afrika anafahamu ya ndoa kabla ya ndoa. Tuma pesa kwa mpesa, anza na lama kujumlisha mbili tano tano, saba tano tatu, sita sita tano nene nene, au tigo pesa, anza na lama kujumlisha mbili tano tano, saba moja mbili, sita nene, nane tatu, nane saba. Hadikopi zinatoka hivi karibuni. Ukitaka wakala, ampige chaula bahiru wa taifa. Namazake anza na lama kujumlisha mbili tano tano saba tano tatu sita tisa sefuritisa sefurisa saba muandaji inidani simpaga zee muariripicha na video ni road adiki makama mimi na ijoa ananias Edgar ananias Edgar.